Mementuko, hartzen dugu Greziako bidea Europan gelituko gira Grecian uh, askarra senditu da eta hori e, Grezian hori denek batakigu ez balio zehaztea ze, aztea, ze uh, parametrotan pastu den uh, Zoros, Zoroski beraz murritz murritzua izan da ekonomikoki eta alde batzuak zoek baliatu dute egora hori, eian etekin politikoa ateratzeko gizartaren zati bat etorkinak beraz uh, be, gaitzesiz edo eh, iraz, arazoak jengain ezagiz eta horretan da udabehi urrekara uh, alde Dia, e eta hori behiek iguera handia izan dutelarik hemezortzi postu parlamentuan eta e, preseski atxiloketak izan diraen inguruan beraz talde kriminal gisa e, kontsideatuak izan baitira eta horurta zatzen egiteko gurekin dugu joan etxenik geziatik zuzenean. Egun nontzuri. Bai. Aipatzeko da berazea igoera hori menan jakin e, nahi e, duugu nola implantatzen den olako e, alderdin neuun haszi bat azken finean gizartean. Esan beharra dago historikoki ultraeskuina beretokia izan du Greziako e, historian, baita e, alemanek e, inbaditu zutenean e, Grezia, ba, izartearen zati bat e, ba, kolaboratu egin zuen, eta seguritate bataioiak sortu ziren e, alemanak e, ba, okupatzaia, aleman okupatzaileak e, laguntzeko terren guerra bukatu zenean... ...komunistek izan ziren... ...ba, garaieak izan edo... ...ba, e, en, okupazioaren aurkako... ...talderik ondiena... O, o, ...izan zuten ...eta iskutura joan ziren... ...elemento ultrazkuindarroiek... ...baina ziren inoiz... E, ...dezagertu... ...eta beti... E, ...poterea eta estatuaren... ...ba, egitura paralelo bat... ...osatu egin zuten... ...eta... Beraien, adierazpen nagusia izan zen, iruro eita, sort, iruro eita zazpian markatu, ba, junta militarra osatu zenean, diktadura bat osatu zenean, greziak zazpi urte ziraundu zuen, junta hori erori zenean, desagertu egin ziren eh, zonalde publikotik, edo ikuspegi publikotik, baina nola bait mantendu ziren ba, eh, egitura parapolizial bat bezala krizia beregoian aipatu zuene, eh, jozuenean jakin da ere alderdi nagusiak, alderdi sozialdemokrata pasok eta zentru eskuineko alderdiek, ba sistema klientelar bat, eh, ba oso ustela zen sistema bat mantentzen zuten eh, boskak erlortuz eh, diruaren truke, edo eh, esparro publikoa eh, lantokiak eskaintzen beraienk ideak, baina E, krisiarekin batera e, diru izurrite hori geldito zen eta zenbaitkide, ba, erabaki zuten bi alderri zigortzea eta aietako askok alderdi nonazi bat aldeko boska eman zuten ben, Justuki, nork boskatzen du gaur egun krisia gara jortan, gresian nork dira? Ba, ez da, erreixa e, erantzul, erantzutea izan edo bueno, kalean emitez dutik Ba, eh, nola bai eh, itxura neonazia duen jendea Hala eta guztiz ere eh, greziarko euneko bost eh, boska eman du horrek esan nahi du gizartean bizi dira eta jende arrunta da eh, jende arrunta ba, behar bat politizazio maila behera daukana, eta ez dago naprest, ba, alder, ez alderri komunista, edo ez ezkera radikaleko eh, koalizioari boska emateko, eta aurkitu dute hau eh, komponbide erraz batekin. Gero badago Grezian mentalitate esenzialista edo razi, razial bat, Greciarrek asko arro dira, ba, beraien arraza, arrazaren eta sentitzen dira, ba, islameko mugan daudenak. Danik uste dut elementu oiekin, krisiaren, areagotze dekin, eta nazioartetik bideitako humiliazio nazionalaren mesuarekin batera, ba, esaten duten bezala, ekaitza perfektua sortu da, alako elementu batzuk e, e, agertzeko, eta... Gizartearen zati txiki bat, beraiei, bozka, ba, e, emateko. Udabehi ugekara, talek criminal gisa onaktoa izan da, txiloketa frango izan dira, loturak fogatuak izan dira, polizia eta ahmadarekin ere bai, hori gertatu da, beraz, antifasista edo japlari antifasista baten erailketaren ondutik, e, Diendek, sohpresaz, hartzudu du diendek bazikian zartan ere zen Udabehi ugekara, eta azken finan usten egiten. E, bai, e, nazketa bat dago, e, bat dago jendea dakiena, baina ez duela jakin nahi. Zalaketak e, e, e, e, egun erogoten ziren, jipoik e, kadak, e, ezaten da gaur egun e, paperi gabeko egun e, e, etorkin desagertu egin dira, eta inork ez daki zein, zeinek desagertara dituen baina nolabait e, kargatzen adi zen giroa ba nola bait egin da eh bein e, e, ba Pablo Frisasenera iketagertatu zenea Gipuzko-Beleslari antifazistakonen iketat ondoren ba nola bait, talde antifaziste salatzen adi ziren guztia guztia ba nagusietara pasa da Ordura arte, edabide nagusi e, gehienek, ba, nola baiteko babesan ematen zioten alderdi honi. Mm -hmm. Juan Etxenike, eh, beraz, eh, hor dugu eh, momentuko giro politiko komplikatuak, ekonomikoaren gibelean, eh, bitzeszuk nola ikusten duzu, geroa hor, eh, Grezian eta biztan liriaren artean? Ba oso zaila, oso atzo jakin izan genuen, ba denda kate bat Greziar enpresa bat itxe gindula eta bere sortzireun langile kalean uzten dituena beraz eh, horrek ere eh, ba, amorrua eta zerrea piztuko du eh, eta Bak kria sakon zen jarraittzen du, e, lantokiak eta denda e, isten jarraitzen dute egunero zen baten da eraabakitzen dute baztea ezin dutelako gehiago, e, Forua e, gero eta geroeta zergak azkatu gero eta gehiago ordaindu behar dituzte, eta bueno ba, zenbat e, jakin beharra ere, ba, suizidio tasa altuena dauka Greziak e, gaur egun. Eta bueno, ba, Greziarrek ez dute ikusten konponbidea bidea noizetorriko den, noiz aldatuko diren gauzak eta desesperantza da e, klima ondigen nagusia. Ego era goza beraz Greziara, Juan Etxinike, hortan bukaztuko dugu elker ezkitau eta eskertuko zaitugun Greziatik zuzenan gure galderak erantzuta gatik, Ez horregatik, kai